Книга Левіт Розділ 21. Господь сказав Мойсеєві: Промов до священників, аронових синів, і скажи їм: Ніхто з них нехай не осквернює себе померлим і своїх людей. Хіба що то буде близька родина його, як от мати його, батько його, син його, дочка його, брат його, сестра його, дівиця, що перебуває при нім, що ще не мала чоловіка, задля неї може осквернитись. Як він жонатий, то не сміє осквернитися померлим з рідні, опоганюючи себе. Вони не вистригатимуть лисини на голові в себе, і краю борід своїх не підстригатимуть, і на тілі в себе не робитимуть нарізок. Святими будуть перед своїм Богом, і не плюгавитимуть імені Бога свого, бо вони приносять вогняні жертви Господові, хліб Бога свого, тож і мусять бути святими. Повії, або знеславленої, не братимуть собі за жінку. Відпущеної чоловіком теж не братимуть, бо священник він, посвячений Богові своєму. Ти будеш уважати його за святого, бо він приносить хліб Бога твого. Святим він буде для тебе, бо святий я, Господь, що освячую вас». Коли дочка котрого священника обезчестить себе розпустою, вона тим знеславить батька свого вогнем таку спалити. А священник, верховний між своїми братами, той, що на голову його злито миром, і що дана йому власть зодягатися в священні шати, не повинен тримати свого волосся розпущеним, роздирати на собі одежі. Не наближатися до жодного мерця, навіть ради батька чи матері своєї не буде оскверняти себе. Нехай не виходить зо святині, щоб не осквернити святині Бога свого, бо посвячення миром, яким був помазаний для Бога свого на Нім Я Господь. Дівицю візьме собі за жінку. Вдовицю, відпущену, знеславнену і розпусницю цих не братиме. Тільки дівицю за свого народу мусить узяти собі за жінку. І таким робом не знеславить свого потомства серед народу свого, ябо Господь, що освячую його. І сказав Господь Мойсеєві, Промов до Арона так: ніхто з твого покоління в прийдешніх родах їхніх, що матиме будь-яку ваду на тілі, нехай не приступає, щоб приносити хліб Бога свого. Ніхто бо, що матиме якусь ваду, нехай не приступає як от сліпий чи кульгавий, чи крипатий, чи нечумазний, або такий, у кого переламана нога чи переламана рука чи горбатий, чи кволий, чи з більмом на очах, чи коростявий, чи лишаюватий, чи з ушкодженими ядрами. Ніхто з роду Арона священника, що матиме яку ваду, не може приступити, щоб приносити вогняні жертви Господві. Він має ваду, не приступатиме, щоб приносити хліб Бога свого. Їсти він може хліб Бога свого, септо з присвятих і святих дарів. Але підходити до завіси і наближатись до жартовника він не сміє, бо має ваду на собі, тож нехай не осквернює святині моєї, я Господь, що освячую їх. Переказав Мойсей усе це Аронові, синам його і усім ізраїльтянам».